Uh mm -hmm. till Handkontrollblogg episode 2 det har tagit väldigt lång tid innan det här blir inspelat och det är på grund av semester och spelande ja det behövs ju spela för att vi skulle kunna podda om det här jag, jag spelar inte det mesta utan jag tycker om spel som kommer något nytt så tillför någonting nytt och eh, därför inte så mycket krigsspel, för det är typ samma allihopa, tycker jag. Eh, med mig har jag med mig min lillebror Stefan Lindqvist. Hejsan, hejsan. Hur är det med dig? Jo då, det är faktiskt bra. Det är väldigt bra. mycket flyt har spelarna när det blir v mycket det Väldigt mycket spelarna. Väldigt mycket mm. spelarna. Ehm. det speciellt att spelet? Oj, vad ska jag börja här? Eh, väldigt mycket äventyr har det blivit. Eh, även, eh, vad, ja, äventyr är ju någonting som du sa i förra på den där. Ja, absolut. Men jag har faktiskt även eh, testat på lite st ny strategispel jag har gjort eh, okay. eh, som jag har blivit rekommenderad av mina arbetskamrater faktiskt. Ha, okay. eh, tyvärr kommer jag inte ihåg titeln att, <laughs> att Det spelar sig in mycket av det länge, men eh, jag lovar, det kommer. Det kommer. Jag kan lägga upp det i bloggen annars. sen kan jag absolut ja mm. eh, Så har jag med mig en person till. Min flickvän, min söta flickvän, Aurora Gustafsson. Hej! Hej! hej, hej. Kan du att vara lite själv och spela? Just nu spelar jag bara en sak, nej två saker. Det ena heter Leps World, som är ett mobilspel. Vad heter det? Leps World, det är förkortning av okay, okay, Leps Okej, Leps inte Leps World. <laughs> Det är en rip -off av Super Mario men det är en leprechaun. Vad heter det på svenska? Leprechaun... Ja, finsamma. Ja, du vet såna irländsk dvärg. <laughs> ja, lite det är. Det är så. Det en pojk med gröna kläder. Ja. Annars blir det Super Mario Bros efter vad heter det? Ja, efter man klarar spelet så finns det lite extra material som Ja, just det, ja. Det vi har suttit med på sistorna. Mm. Du spelar och jag svär <laughs> ja, Du spelar och jag svär och dör <laughs> Eller jag menar tvättar, dör och sen svär Så, nu blir det rätt eh. Stefan, eh, du sa att det mycket spel om Det har varit mycket in. Han spel spelat också Oj, oj, oj det var varit en väldigt busy månad i både juli och augusti faktiskt. En busy månad? Det var en busy månad? Ja, absolut. Stock Stockholms ja, ja. Stockholms ja, ja. ja, absolut. Det hade varit full business alltså. Business. <laughs> jag tror fast jag räknade med att det inhandlades faktiskt i juli. Inhandlades det inhandlades faktiskt nio spel till mitt PC där hemma. Oj. Nio spel? Eh, nio spel har blivit eh, bara i julemånad och sedan i nu augusti så har blivit nedladdningar för att du ställt eh, Är det lagliga nedladdningar? Det är lagliga nedladdningar <laughs> liksom från Steam. Steam, ja. ja absolut. Det är så alltså också där är spel som jag har läst om bland annat eh, i speltidningar och sedan har blivit rekommenderad för att vissa titlar. Ja, okej. Du önskade det någonting förutom det Ingen inhandsspel. <laughs> När du tittade lite tveksamt på mig. Liksom jag sa väl det nyss. <laughs> jag har inte köpt några nya spel. Inte. Däremot har min pojkvän köpt ett spel till mitt Wii. Zelda. Ja just det ja. Vilket jag provat fast det är inte riktigt min grej. Tyvärr. Nej. Eh, själv har jag... Satt med lite vatten över huvudet och köpt... Eh, ja, inte så mycket som du tydligen. Men jag tycker att jag har handlat för mycket spel nu. Eh, jag kan säga i september kommer... Inte sista spelet. Kommer ett spel som eh, jag har Nej Nämligen GTA 5 Och det får jag hämta ut. Men sen blir det köpt då för min del. Va? Ja, vad du säger? Köpt? Nej, alltså det... Jag hinner köpa spelen snabbare än vad jag hinner spela dem. Som mm. sagt, det är mycket jobb och det är träning när man väl åker och har lust med det. och sen Ska man träffa flickvänner och sen ska man. Ja, det är väldigt mycket. Ja, men det är en viss träning att sitta och träna tummarna liksom det också för den delen. Jag säger det till min läkare. <laughs> yeah. Just nu sitter jag med Last of Us- Uh -huh. eh, vi spelar lite ja, vi, Jag spelar lite, du tittar på gjorde, Och eh, Jag måste säga att eh, Det här spelet blir bara bättre och bättre Ju längre in man kommer Jag tror jag har klarat 55% Ja lite mer än vad jag gjorde i alla fall Ja yeah. Och eh, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig sett ett spela som de har gjort så mänskligt Alltså, det är. Väldigt snyggt gjort. Väldigt snyggt gjort där det. det är. Snuskigt snyggt. <laughs> som jag brukar säga. Snuskigt snyggt. Uh, det handlar då om att uh, det här Joel att 20 år efter den här katastrofen med den här uh, pollen. Det är någon typ pollen, viruspollen. En epidemi, små människor. Ja, epidemi Och det det drabbar förhållande till mutanter och inte zombies för denna här gången. Ja. Utan mutanter. Och tiden går, och samhällena är väldigt små. är de Och de styrs väldigt starkt av militären. Mm. Alltså, man får se det ganska lätt. Militären går på taken med automatvapen och det styrs med en järnhand. Joel snubblar över en sak en i tjej som heter en sak <laughs> ja förlåt snubblar över en tjej då det låter ganska snuskigt Nu man... ja, förstår vad jag menar eh, och du visar att hon bär på botmedlet eller troligen botmedlet mot den här mutationen i bordet för hon har bett biten så många gånger men ingenting händer så han ska då leverera den här till någon som har Fireflies kallas de och eh, En organisation eller? Organisation och det är organisationen som tar på sig ansvaret för all den här katastrofen. Jag vet inte varför de gjorde det. Det sägs någon gång inte tror jag. Okej okay, är det en terroristorganisation eller? Nej alltså det var någonting att det var emot myndigheterna något blahala like, som som det där något typ Akivex, jag vi inte. Ja, okej. Okay. Och så är det var du gå ut på. Man ska leverera henne. Så är det, först är inte bara militärer. Utan är det är här mutanterna. När man väl kommer utanför riskzonerna. Och inte bara mutanter. Utan det finns även plundrar plundrar banditer Om man ska kalla det för, på svenska. Okej. Okay. Så att. Ska mycket, spännande? mycket spännande. Jag spelade igår. Jag ska erkänna att jag var rädd. För att tv-spela. För att tv-spela, så då har de väl här fan lyckas med också då gör det bra. Och det var när man grunt i den här eh, då typ vattenverk eller någonting någon fabrikslokal liknande. Ja, det kanske inte ska för mycket för någon som vill kanske spela. Ja, de har eller? spelat det. <laughs> och har spelat det eh, spola fram två timmar. <laughs> Eh, och eh, Gick man runt där Och ändå du såg Var i ficklampan kunde lysa upp mm. Det var allt man såg Och så har man det här Med mutanterna. Det finns tre mutanter Jag vet inte Jag kommer att ha alla tre namnen Men jag kommer ihåg clickers där mot. Det är de här klickande ljuden från sig De är blinda Som klickar precis som ekolor som med sa Jaha mm -hmm. Och, och där blir jag jagad av en gigantisk sån. Okej. Okay. Och då springer jag genom korridorerna. Allt jag ser är var ficklampan lyser upp. Och jag vet inte vad. fan jag ska ta vägen. Och man rusar runt där. Jag, och sen skäckligt hjälper ljudet till. Jag hör surroundsystemet igång med. Det räcker inte bara släcka ficklampan nu. Nej, det springer och håller mig i blinda. Ja, okej. Okay. Ja, de känner vittningen av det. Typ. Ja, ja okej. Okay. Mm. Sköter på dig? Eh... Uh, Nej Det, gjorde det lät mig att Det misstänkt som tveksamt här. Ja, du äh, ja. äh, Andra spel jag snubblat över äh, det var, Nu var jag hemma dig. Äh, Alan Wake Köpte jag igen ja. jag. jag har ju klarat av det Och, Men jag känner det för Typ triller Mysrysare uh, Mysrysare Eh, Rage har spelat med att ta ett paus i det Ja För det var ett uppdrag att eh, Man kom väldigt långt i det här uppdraget Men väl dog så fick vi börja om från allra början Istället för att ha sådana checkpoints mm. ja, ja, Och det blev väldigt irriterande Ja, Jo, det kan det faktiskt vara Speciellt om de spelat det extra långt eller väldigt stort också Ja eh, Sen har jag eh, Dead Island Retired Ja, det är specialgåvarna ju Ja, ja. Zombie bait edition Men det har inte spelat, hunnit Spela ännu, det är fortfarande inplastat Ändå Dishonored Har spelat lite grann Men Det är väldigt okay, Väldigt Okej, det har jag själv på min Inköpta lista liksom Och väntar på att installera det. Jaha, nej men alltså Det, det kan vara något mer för dig Du som gillar med svärd och Ja, så kan på det, kan på, det. Mm. Eh, sen, eh, på en auktionssajt site du det Morning Wave för 2. Mm. Okay. Och jag eh, fick ett tag på under 100 appen inklusive frakten. Okej. Okay. Och eh, för jag ville spela den här scenen som alla pratade om No Russians heter den. Ni som har spelat det vet vad jag pratar om att det skulle man skulle må illa och den scenen och eh, jag känner av lite grann så att jag förstår lite vad de menar Jaha, vad är det för någon känd som är eh, Du får ju uppdrag av CIA jag tror det är CIA att du själv vara en terrorist eller terrorist inom kaninöron och de litar på dig då, de här terroristerna och eh, av någon anledning som kommer in på en flygplats ut ut, en, ut en hiss till en flygplats. Fullt beväpnade och skjuter rätt in bland människorna som står där. Okej. Okay. Alltså, alltså, man mår illa efter ett tag. Man liksom, tänker vad fan har man gjort så. Men jag försöker vända mig om att skjuta terroristerna istället. Men nej, det går inte. De skjuter igen mer en gång. Och du kan inte bara gå förbi allting. Okej. Okay. Alltså, det, det Om du är klar med. i spelet så måste du... Ja, du måste skjuta ner de här oskyldiga människorna. Ska jag varenda in vara nere så ni är sjukt från liksom, det senaste liksom mission eller? Ja, precis. Och eh, jag får spela lite till för att ska förstå vad var poängen med det här egentligen. Jag, det många sätt de ville människor för att de skulle må dåligt av det här. Och... Eh, så kan man ju rätt på det man vet man att man har lite mänskliga känslor i huvud taget mm. sist men inte minst det är vad ni hör i bakgrunden det är en konsol som jag hittar i en second hand butik jag har hört talas om den och den heter Mebetech det är en liten svartblå låda som är 20 gånger 10 cm stor om mina ögon mot. Måste... Och en kassett med 101 spel Wow. 100 EN-spel. Det är mer än vad du köpte i år, Stefan. Ja, och allt vi får samla en och samma kassett också. Ja. Vad mer kan man göra? Ja, precis. Jag har aldrig hört talas om den här konsolen. Och jag misstänker, vad ska man säga, svart konsol. De ja. som gjorde det. Jag skulle nog kalla för en prototyp prototyp. <laughs> det ser ut som en verkligen en dålig prototyp av en blandning mellan Mega Drive och eh, Super Nintendo. I en mindre format. Ja, ungefär som Super, Super Nintendo Slim. Super Nintendo Slim. Det här jag kan nog att något för Nintendo att göra. Super Nintendo Slim och återsläppa. Ja, det är en sega Mega Drive Slim det här. <laughs> nu alltså, dubbelt så mindre. Och med 100 i en spel på en och samma kassett. Det är ni. Tänk på miljön. <laughs> Uh, nu ser jag handkontrollen uh, på den och den påminner mig om PSX PSX, det yes. heter Playstation X, x. Vad, står, vad står X för egentligen? Jag vet inte Xavier Playstation X-rated X-rated, XXX Ja nej, det var Playstation X på grund av att det är liksom en del x dosen. Ja Ehm Ja du har tänkt spela lite av dem mm. Testa de här spelen Så det är bara att greppa kontrollen där När du vill Så fortsätt Stefan här lite Och du får gärna hoppa in emellan Någon gång Så det var jag Har hunnit köpa Och hunnit spela Uh, du Stefan, du har med en lista, ser jag? Jag har med en lista, och tyvärr har jag inte kommit ihåg alla mina nio titlar som jag har För Förhoppningsvis kan vi tillägga det senare. Uh, vi kan börja med Arcania, och så kanske Gothic 4. Det har absolut ingenting med vampyrer eller renässanspoesi eller någonting att göra, utan det handlar om riddare. Ehm. Okay. Uh, Tyvärr vet jag så, faktiskt inte så mycket om storyn på det här spelet. Så... Okej, okay, <laughs> vad ska jag ta? Du hoppar. <laughs> vad hette spelet? <laughs> uh... Circus Charlie. Circus Charlie. Uh... Du är en clown som går på någon lina med hundar. Man ska hoppa över. Uh, jag tror Nej, det är det apor? Apo. <laughs> ja, det är apor. Okej. Ja du måste trycka på start. Ja, jag Jaha. trodde det var jag. för Jag tänkte, det var det fängligt med. <laughs> ja. <laughs> Äh, –Förlåt Stefan, ja. äh, Som sagt, –Jag vet inte så mycket om det här spelet, förutom att äh, det kommer väldigt mycket om Skyrim gör det, fast det är inga drak eller någonting med. –Jag har bara sett Youtube-klipp på att... –Det är drakfritt. Äh, –Ja, det är drakfritt. –Drakfritt Skyrim. Jag tror, för, –Jag tror faktiskt, eller var det drakar med? mig? Ja, ja, det får jag se senare i så fall. Jag har sett mm. klipp på Youtube om det här spelet, det såg ganska hyfsat ut. Mm, vad kostar det då? Jag tror inte jag gav under 100 kronor för det här spelet. Många av de här spelen som har köpt det här var faktiskt under 100. Oj. Som sagt, jag har inte spelat så himla mycket. Det är många spel jag ska gå igenom. Yeah. Two Worlds 2... Som också ett väldigt stort äventyrsspel. Jag har bara sett det Också det här spelet på Youtube. Youtube är faktiskt bra informationskälla. Verkligen bra informationskälla. Men också det att Nu får gärna Youtube skicka pengar till oss. Ja, absolut. Att vi säger det här nu. <laughs> jag vet inte så mycket om det här spelet heller. Det vet bara att det ska vara ett stort äventyrspel, Vet jag. typ samma... Jag tror faktiskt samma changer som är typisk Skyrim, något och där. Det är ett typiskt, Skyrim, Arcania, är typiskt -spel. Eh, Hack and Slash. Ja, oh, okej. Okay. Tror jag i alla fall. Eh, jag går vidare med min lista här och hittar Disarned. Eh, spelet som Tobbe pratar om precis här. Eh, ja, det är mycket, mycket smyga. Mycket smyga och eh, jag verkar ha lite mer tålamod än vad Tobbe har när det gäller att hitta, <laughs> hitta grejer som Jag har spelat de flesta -spel äldre och eh, smyga, vet du, det är väl en av de grejerna jag gillar att göra. Så därför har jag säkert, jag mer eller mindre det här spelet så att eh, det skulle passa mig med på Tobbe sagt helt enkelt. Mm. Ja, alltså jag är inte mycket för smyga. Nej, alltså, jag gärna, alltså, hade jag kunnat, så har jag sparkat in dörren. Fullt munderad med automatvapen och pop skjuta ni allting. Okay, eh, ja, men okay. visst om jag avbryter här lite eh, eh, glass of Us så Jag tänker ja. kanske ni tänker men glass of Us är ju mycket smygande. Ja. Precis, det är jag tänkte. Ja. Eh, där är det, ja, 95 smygande. Okej. Okay. Eh, men där jag vet inte vad det är som gör så skillnad De blir så ja verkligt alltså det blir, så det blir så spännande. Okej, okay, eh, ja, så att det, där eh, kan jag faktiskt gå med på det att gå och smyga. Okej. Okay. Ja, eh, just det är din lista där. Eh, ja, min lista. Vi går vidare. Fallout 3, Game of the Year. Vad betyder. Ooh. Det då? Jo, Game of the Year betyder det att alla expansioner som släpptes ut Fallout 3 är inbyggda. Och trodde du, det här gav jag under 100 kronor för. Under 100? Under 100, fast det är då till PC då. Ja, okej okay, Det förklarar förklarar för det är så billigt. Mm. Jag har klarat av det själv till Xboxen 360 då och viljat ha det på PC då. Ja, du lånar av mig och expansioner. jag, ja, jag, mig. jag lånade alla expansioner och klarar av alla expansioner också gjorde jag. Aha, så du vill ha typ en? Ja, tillbakablick. All, allt ja, ett spel med allt lite allt i alllo och ja, ganska hyfsat spel. Liksom. Det, också ja, det är ett bra spel det är, bra spelare. Det, det, det är, det är bra spelare jag går vidare med min lista här och hittar Fallout New Vegas jag har varit för skillnad på trean och det jo, det utspelas nu i Las Vegas gör det den här gången yeah. egentligen ingen större skillnad jämfört med den tidigare versionen allting är ödelagt som vanligt man överfalls av ja, överlevande bönder och gud vet vad Överlevande bönder, och gud vet vad. Ja, ja, det finns säkert mer bönder i det här spelet i alla fall. Det finns mer bönder med farliga grepar. Ja, absolut. Och det är de angrepar vi med. Liksom, tre bönder som springer runt och jagar mig med grepar. Jag får springa till livet. Jag har hört stämmer det att det är till Bethesda som gjorde dem jag vet faktiskt inte om det var Bethes som gjorde det här ärligt talat mm. jag borde ha sett någonting i början vilket det är som släppte men jag är inte förvånad mm. nu spelar äh. min änskling kontra vilket är inte det Nintendos Nintendos version, men detta är ju herregud, detta är ju det <laughs> detta är ju ProBetectors miljö men äh, Contra musiken för... är med pro <laughs> gud vad dåligt Nej men Contra slöptes till Nintendo jo, så... Absolut, men banorna är precis uppbyggda som Probitech då. Ja, eh, så att det här kanske Nintendo är Nintendo som nyfikna på för har de haft rättigheten och ja, sa det här? Ja, det är väl antagligen det ja. att eh, tyskarna måste ha hotat dem i krigen. Och de och sånt <laughs> så får de släppa våra dåliga kopior på... Eh, så kommer vi eh, typ bombardera... Ja, nej, de har gjort det så många gånger nu <laughs> det Ja, precis. Då, alla, jag var på honom och bara, åh nej! Vi... <laughs> Eller så måste det, något här, liksom, Ui, ja, alltså måste det vara något sådär liksom... Ja, men vi är ju gamla polare ju, så att, det, det är klart mm. att vi släpper den. Ja. När amerikanerna släpper så blev vi hur hus i helvete. Mm. Ja, hur fortsätter spela där. Jag fortsätter med Listerna. Reckoning. Är det Reckoning? Vad är det Reckoning? Eller vad nu det är för något? Det misstänker jag, jag har inte installerat spelet ens, att det också är också ett eventuellt spel. Riddare som ska springa runt och rädda någonting från någonting. Visst okay. jag eh. hända, hända någonting från någonting i någonting I Någonstans Absolut, det, det är de här typiska spelen Det, det har varit ett rätt, ganska roligt spel att ha det ett, eh, Vad ska jag göra? Jag, jag vet inte, men du ska göra någonting Okej, okay, vad är det här? Jag vet inte Vad behöver jag? Du behöver någonting du. Så du går ut och letar efter någonting Någonting efter någon Vem ska jag fråga? Fråga någon Okej okay. Vem ska jag fråga vem fan som helst Säger du då? Okej, okay, eh, jag ser på listan här. Förutom eh, Fallout, eh, allt är svärd. Jag har faktiskt helt talat svärd. Alltså så långt du kommit än så länge Absolut. Ja, ni som lyssnade förra gången så berättade att han är mycket för svärdspel. Ja, absolut. Eh, ja, Fortsätter där. Nedladdat. Då snackar jag i princip inte om några fula kopier utan rent av Steam. Steam, Steam skicka gärna pengar. Yes, skickar jag skickar <laughs> pengar. No, Min money, just. Yes. Uh, då har jag faktiskt läst om The Incredible Adventures of Van Helsing som man läst, äh, läste uh -huh. i recession i. Uh, vad den heter Gratis tidningen som man uh, får. Aha, Game reactor. Game Reactor. Som faktiskt fått, eh, hyfsat, eh, Game Reactor skicka poängar. Ja, <laughs> som faktiskt fick ett eh, hyfsat eh, betyg det faktiskt i. Så jag tänkte liksom, okej, okay, vad är det för något spel nu då, tänkte jag då. Eh, jag väntade hitvis då till att eh, det var rabatt på Steams hemsida och eh, att man får det under hundringar för mer än så vill man inte ge för det här spelet, tro mig. Äh, är det så dåligt eller Nej, det är absolut inte dåligt. Liksom. Men det är inget spel som man liksom just eh, lust att ge liksom, eh, utan ting 2 300 spel, eh, spänn. Liksom. Det är ingenting man vill ge om det bara är nedladdat. Då vill man liksom bara ge liksom, eh, pengar för nedladdningen. Och det är högst hundringen kanske. Ja, men du tror det är det man eh, därför sparar in pengarna är att du får ingen skiva eller omslag eller så, vissa det, det, det, det, tycker det, det är väldigt jag, bra, vissa vill inte ha omslag och sånt. Ja, men det är det, det med Steam liksom är liksom det att eh, de kan ta liksom ut fulla priser precis som man skulle fått en kartong och allting. Till, liksom. mm. Det är det som är lite fula i det hela. Liksom. Men, jag vill liksom ha kartong och sånt eh, som så man kan ha i hyllan liksom, så alla kan kolla. Vi har köpt det här, ja. showa för alla. Mm. Ja visst, ja. <laughs> Så att, An Incredible Adventure of Van Helsing. Faktiskt, för alla som jag tyckte om Diablo. Jag kan faktiskt verkligen starkt rekommendera det här spelet. Det är hyfsat grafik. Jaha, en diablo klung? Ja, absolut. en diablo klung skulle jag vilja säga. Fast med snyggare grafik. Okej. Okay. Det handlar om Van Helsing, som man misstänker då att det är bara en titel på någonting. Man heter inte Van Helsing, utan det är bara en titel på någonting. Ehm... Och springer ut med sin eh, bekänt eller vad du ska jag kalla för medhjälpare Katarina gör man, och springer ut och dödar varolvarka över naturliga fenomen. Är hon Det alltså. Är du betjänt eller medhjälpare? Jag vet inte vad hon är för något. Excuse me sir, I have a phone. <laughs> <laughs> ja, typ. <laughs> Nej men det är man springer upp med sin medhjälpare Katarina heter hon. Jag vet inte var hon är om hon är ett spöke eller om hon är något mänskligt överhuvudtaget liksom kan variera mellan vara ett spöke och något väldigt fasansfullt. Jag en hän. En hän kan man säga. <laughs> något med väldigt långa klor i alla fall. <laughs> eh, okay. Men för som har om Diablo kan jag starkt rekommendera det. Eh, Okej, okay, The Incredible Adventure of Van Helsing. Ja. Och då kan man kan få tag i att om man har tur för under 10 euro som är just vid nuläget är ungefär 100 kronor ungefär. 100 ton. ungefär. Okej. Okay. Inte ge mer för mm. Och så finns man en minst, en gammal klassiker som jag har saknat. Jag har sökt att eh, till PC med kartong och allting men jag har inte hittat. Final Fantasy 7. Den gamla klassiken som kom ut för jag tror det är 18 år sedan, det kom ut till P6 mm. och jag var förtjust i spelet redan då. Du är bland andra miljoner spelare. Ibland många miljoner spelare, jag, absolut. Mm. Mm. Jag ville ha det här igen hittade det för ungefär 13 euro. Det är liksom värt det, liksom det är ungefär 130 kronor. Men har det till PC? Ja, det har absolut släpptes PC. Har det alltså, det, är, det, alltså, det, det Square det, Enix som gjorde det? Ja, Square Enix som gjorde... Då var det för Square, heter det bara när det släpptes... Eh, har jag för mig det heter bara Square när det släpptes 95. Men eh, alltså, jag har inte sång någon typ patent på det? Nej, jag tror faktiskt inte det, ärligt talat. Och då när de släpptes var det bara Square. Okej, okay. så de släppte det. Nej, kontraktet kanske har gått ut där nu. Det är möjligt, möjligt. Så att det släpptes till ps att uh... jag, jag, jag köpte ju den konsolen av dig. Ja, jag menar så. Uh, och du fick med det, från 57. 7. Jag spelade ett tag tills jag. Uh, Man åkte runt det skeppet. Ja. När jag väl fick ta på skeppet uh, så absolut inte en aning vad jag skulle hända. Jag har absolut inte en jävla aning vad fan skulle med det här skeppet än, jag åkte runt och runt och runt och runt, det var det sista jag såg i det spelet, okay. jag steg då för jag fattade uh, ingenting vad skulle med det. Man kan fortfarande få lite trådar på det spelet, var man hoppar in i sitt skepp och så kan man prata med sina kollegor som finns i skeppet, ska någon egentligen säga att vi ska då. Det är det som är en med att inte ha tålamod att spela. Jag åker inte prata med folk. Jaha, okej. Okay. Jag kan säga så här att för som inte, inte har tålamod att höra på människor som tjabbar väldigt mycket. Ett, och, de tjabbar inte det är bara sådana här textkräm, så. Ja, Okej, okay, vi ser. Ni, för som är liksom inte åker läsa insymla mycket kan jag säga direkt. För annars fan säger ingenting för er. Jag kan, nästan mm. säga, jag kan nästan tro att det är Tarantino som har mm. regisserat det här spelet. för Det är så mycket snack, eller mycket snack vet jag inte, men mycket läsa. Ja, jag sa det en gång. Jag tänkte för det är fasansfulla när filmregissörer ska börja spela. Ja, vi har ju en svenska, Josef Fares Brothers. Mm. Det har kommit ja. ut. Yeah, yeah. Um, men jag sa att i alla fall om filmregissörer ska börja spela och är, jag fasar för om Quentin Tarantino ska börja göra ett spel. Alltså tänkte jag sitta och trycka på du kan inte trycka skippa snacket Utan du måste sitta och lyssna på det Och ni vet hur mycket han, de pratar i hans filmer Det kan vara ja. upp till 20 minuter Till en halvtimmes snack Jag alltså, Kanske överdriver lite Men det ja, känns som det i alla fall du kan bara tänka i introt, Tänk, introt är liksom, Det är liksom för fan låt med spelaren någon gång, alltså. och, det, och detta är liksom innan man kan trycka på Press start <laughs> äh, Älskar ni, vad heter spelet? Twin Bee Twin Bee ja. Twin Bee Eh, typ akal liksom, spel, flyger en blå raket. Uh, ser ut som en zeppelinare eller någonting. Eller, eller en mask gjord av jordgubbar. Det är en mask gjord av jordgubbar, självklart. Uh, Okej, okay. uh, det frågar jag inte. <laughs> eh, I alla fall, eh, fan 57. Uh, men jag måste ändå säga att det var fram till sjuan... De gjorde bara fan och Så jag har inte spelat många. Så jag kanske inte har rätt att yttra mig. Ja. Men de spel jag spelade fram till sjuan Var bra. Och det var sedan därefter. De. Allting blev krångligt. Men nu genom de blev krångliga. Alltså. Ja. Det, jag vet inte om det var 12 eller 13. När jag spelade. Och. Det var öppna menyn och då ska du ta en sten och ska du ta en sten och lägga i den där och då lägger du den där så öppnar du en annan menyn och tar i den menyn och lägger det till en annan menyn och i den från den menyn så, så ska man du dubbla den grejen med den saken fast sen lägger det i den menyn och det, alltså det var liksom meny på meny på meny på menyn alltså jag fattar inte hur folk åker sitta med det. Ja kineserna gillar verkligen menyer de gillar menyer eller? Jag kan bara tänka på man ska spänja bort en restaurang i liksom i Kina, någonstans där liksom, okej okay. You want lice? Yes ja, Då tar du ner riset och lägger i en meny. Ja, då tar man fram en ny menyn Med ris i liksom Okej, okay, vill du ha med det och det och det Jag vill ha med det, då tar jag med en ny har vill ha en sån skål och en sån skål Jaha, jag vill ha en sån skål, då oh, en ny skål. En ny skål. Vilken färg vill du ha på den Nej, vi får hoppas inte att deras meny är i, i restaurang så. Ja, jag får faktiskt se hur... Det blir bli ganska intressant. Jag har nämligen beställt Final Fantasy 13 och till Xboxen faktiskt. Jag ska faktiskt bli intressant att se hur spelet har utvecklats här. Jag har inte spelat Final Fantasy sedan 9 tror jag. Vad där lag jag... För ja, vilket år var det? Oj, jag kom faktiskt inte ihåg vilket... Det var nog innan 2000-tal, tror jag. 2000-talet? Ja. Och efter 2000-talet så kom det givetvis till PS2-an eh, och då vet du, spelade inte jag därefter. Så okay. det ska bli intressant att se hur spelen är idag. Eh, till skillnad från nej, vet du, när jag spelat Final Fantasy eh, De har väldigt bra grafikmotor nu. De har, Väldigt okay. bra grafikmotor nu har de. Okej. Okay, eh. Det, det kanske de har liksom Men det ska också kunna vara ett lätt spel liksom. Spelbart Det sp ska vara spelbart Så man står liksom och mm. Tryck på en meny Och så ytterligare en meny Nu att du Och ja. innan det så kanske du hinner det. Mm. Så jag hoppas mm. verkligen att det är så här Jag har för mig för där. En, en, att vara e, sjuan Att stridskeden När upp Så har de kunnat välja attack Och e, kan man välja sen Var det svärd eller magi det var väldigt enkelt enkelt ja, gjort och det, är det. Jag det är så jag tycker... Castle Excellence. Jag bara kolla om ni ska spela för någonting. någonting med någon. Jag vet inte vad det är för nånting. Uh, ja, du. Uh, men i alla fall, sen dess därefter så tycker jag mest på fokuserat på sin fantasivärld. Alltså, grafiken ska vara så snygg som möjligt. Det är absolut ingen fel på grafiken. Men, eh... Men jag kan faktiskt säga det, det är liksom att eh, Final Fantasy 7 är fortfarande hyfsat. När 8 kom så blev det helt plötsligt ett Ny eh, nytänkande, liksom i. i eh i design och allting liksom Jag är plötsligt bland annat så himla modern på något sätt, klädseln byttes till nutid och det är ungefär som man sprang runt kids i typ eller något sånt där typ eller sånt där. du menar att kläderna var inte fantasifulla utan det såg bara vanliga ut så ja, såg bara typ ut som ett förhållande college kids någonting som springer runt liksom, då försvann, försvann liksom lite grann av skärmen. tyckte jag den kom dock tillbaka i Final Fantasy 9 där de gick tillbaka till sin magiska värld igen och tittade även på sina tidigare koncept innan 7 kom ut och tog in de gamla figurerna som fanns sedan tidigare då ja. och satt in i nian men det, det kallas också för det sista Final Fantasy liksom för sedan blev det ju liksom bara sådär nymodden, en liksom okay. ja, det, det är faktiskt liksom. jag tycker om serien gör jag verkligen ska de göra en... en ny version av 7. Har du den, hört någonting? Den nya versionen är väl det som har släppt till PC nu? Uh, jag, jag, jag vet inte hur Jag det... har hört eh, genom andra podcast eh, de har tagit upp nyheter och, sådana, och de har sagt det, Square Enix har sagt det, att nej vi kommer aldrig någonsin göra nej. en remake på Final Fantasy 7. Nej, en remake kommer de inte att göra. Däremot har de förtydlat fancy fan lite granna. De har, lagt, de har förbättrat grafik lite grann på gubbarna. Ja, ah, okej. Okay. Och allting runt omkring är som nu var precis som till en Playstation. Det är typ... vad heter det? High Definition HD, alltså? Ja. Eller... det skulle jag inte riktigt vilja säga. De har bara fokuserat på gubbarna. Okej. Okay. Allt runt omkring är precis som det var till en Playstation. Ah, okay. Så de har lagt stor fokus på att lägga till, förbättra grafiken på ögonen och munnen. Ja. Yeah. Så där har ni den senaste versionen av Final Fantasy 7. Okej. Okay. Nej vi får hoppas att kommer ha lika mycket nöje av sjuan denna gången som du hade till Playstation. Ja, absolut. Jag kom på att jag hade glömt ett spel jag har köpt. Jaha. Jag står inte hur jag kan glömma det, jag menar jag har den t shirten på mig just nu. <laughs> Borderlands 2. Oj, oj, oj. Borderlands 2. Jag vet inte, det tog lång tid innan jag skaffade. Jag hade på min inköpslista ganska länge. Men De innan det kom ut så hade det på min inköpslista. Men jag vill vänta på någon special edition. Ni vet om att jag samlar gärna på prylar. Till inom rimligt pris. Uh, det och det, det här hittade jag uh, i, det är inte den största collection där man får den här kistan och grejer, uh -huh. utan den under där vi uh, fick man en uh, ovelhead. Jag kan gå och hämta den. Ja. Uh -huh. Ska jag se den. Stor glaskåpet. Här uh har -huh. de. Det kommer säkert något annat duns här nu på för mikrofonen, men den fick man till så fick man någon bok och eh, annat krimskram kan man säga. Ja, det är Marcus. Det är Marcus, ja. Marcus heter han. Ja, Jim, han känner igen. <laughs> eh, jag igen. Jag tror faktiskt att faktiskt skulle vara faktiskt billigare jorden än vad den är faktiskt, men den här är riktigt riktigt bra jord. Jag tror det är på Slinnhuvud. Jaha. Jag tror att jag på slime. Hur mycket fick du för det här paketet? Den kostade 300 någonting. Okej. Okay. 300, då har du med spelet altihopa. Och uh, går man in till en butik och köper bara Borlands 2 så kan man ju ha 300-400. Ja, så, att, uh, så jag beställde den här. Det hette Borlens 2 uh, Deluxe. Hunters eh, jagkatången, om ni ursäktar, vänta. <laughs> Deluxe Vault Hunters Collection Edition. Det var en lång titel. Okej, okay. eh, kanske ta titeln en gång till. Så... <laughs> <laughs> eh, vi kan skippa det. Eh, skippar det. Eh, nu hör jag, det bara spårat tillbaka i kasten annars. Eh... Bordlens är något som jag tror kommer att bli en riktigt kult en riktigt kult sak Ja, för det första är ju som det att grafiken är liksom ganska cool faktiskt, det är ungefär som om de har tecknat liksom och tecknat hela grafiken från där. Ja, ja. och sedan liksom gjort det ett, totalt ga, en galen värld av det hela Jag hörde en diskussion om jag har ju spelat första Har här ut just köpte jag jag har absolut inte hört någonting om det Även om man, man följer Spelnyheter så Ja, någorlunda bra Nu spelar nog Tetris liknande Ja Jag påminner Candy Crush Som alla spelar nu för tiden Jaha, Candy Crush på Facebook äh, Just det, första Borderlands Och jag har inte hört någonting Och det var i en speltidning Jag fick jag prenumererade på, på innan det var en sida reklam Och det var den här killen Som gestilerade en pistol med fingrar Ja, nu känner jag, jag Men äh, även K2 14. Ja, då har han två stycken ja. Men först tog han mot tidningen på sig själv där Jag kan var... bara tänka det ser ut När han gör trean nu då. <laughs> Det är den nere delen upp här, Som gestilerade en pistol <laughs> Och äh, Nyfiken som jag blev Kollade upp det på nätet och jag kan säga, it, med engelska, it blew my mind. Det var absolut, som jag nämnde i början, att jag, efter, jag tycker att man ting som man inte sett innan. Mm. Och det här var någonting man inte sett innan. Kanske i spel 13 så kom ut till Playstation 2. Det var ja. också så väldigt comic liknande. Ja. Jag köpte det. Och jag är med, med min kompis. Vi uh, köpte det, kom hem till mig, Vi spelade i split screen ja. Dagen efter åker han dit och köper ett <laughs> eget exemplar Och sen så spelade jag det Och uh, han varvade tre gånger före mig Innan han varvade en gång <laughs> Okej <Okay>, det... <laughs> han, han blev en riktig borderland junkie blev han alltså, det blev helt galet för dem. Ja men det är faktiskt ganska roligt När det finns eh, spel som absolut ingen vet någonting om De har inte hört någon på någon berömda E3-mässan Eller någonting om Nej jag tror, jag tror inte de fanns ens där Utan det här eh, Jag tror det, de släppte Det som experiment ja. Låt oss testa och se hur det säljer ja. Och det släpptes Som en big bang gjorde det Ja. Du slog igenom över, överallt, gjorde du det? Ja, vilket betyder då att tvåan har helt plötsligt de liksom förväntningar på sig när de ska göra tvåan och trean kommer nu nästa år, tror jag. Ja. Du har ju spelat båda två. Ja, jag spelade. Äh... Du kan har väldigt svårt att jämföra då, om du bara, om du bara spelar tvåan. Äh, Alltals har jag snackat med mina nödiga arbetskamrat äh, äh, som frågade, okej okay, behöver jag inte spela ettan för att jag spelar tvåan? Och sa liksom, nej det, liksom, det, det är liksom ingen skillnad. Äh, det är ingen historia men, som man måste följa? Det, det, det, är, det är ingenting som äh, man måste liksom spela ettan för att spela tvåan för att förstå liksom. Okay. Är liksom så att, kan säga, det är säkert en ny historia eller, eller en ny huvudkaraktär eller något sånt Det är nya Hunters? Ja, nya Hunters helt enkelt. Så att det, det är ingenting man måste liksom kö, köra ettan innan man kör tvåan. Ja, men ni kan ju köpa ettan bara för kul ja jag kan säga att det, det kan man för att innan man köper liksom två att man köper ettan varför ettan är lite mer billigare än tvåan och tycker man upp tycker man liksom om ettan liksom så tycker jag garanterat att man ska köpa tvåan ja. men köp gärna med eh, expansioner lite extra roligt Och lite nya vapen och sånt där och lite extra uppdrag och sånt då ja eh, jag kommer på nu eh, som du inte spelat ettan mm så missade du en del explosioner som var bra, ja. eh, till exempel, vad heter? Dr. Ned eller Dr. Z's Zombie Island. Ja, stämmer nog eh, det. Jag köpte den expansionen som man är zombiefanatiker och eh, spelade, jag gillar det. Och eh, lite kort, men har jag i åtanke att det var en expansion. Då ja, kan typ. inte begära att det är lika långt. Nej, det är, det är, ett lika långt. är liksom bara ett nytt lite, ja, bonusspel ska man kunna kalla det för. Ja, bonusspel, det kan man säga. Ähm, därefter köpte jag Maxis äh, Maxis Yadda Yadda, vad nu hette nånting. Äh, jag skulle inte gjort det, jag skulle ha lyssnat på äh, min podare. Ja. Han sa, köpte inte. För detta är bara för att spela online. Ja okej. Okay. Konstnär hård efter hård med mutanter och grävlingar och ja, farligt. Allt. Ja, jaha, alltid kom på en och samma gång. <skratt> ja, och det är, man ska överleva så länge som möjligt. Jaha okej, okay. det är en survival grej liksom. Ja det är... 20 minuter med de här idioterna så kommer du få lite bonuspoäng typ. Ja det är typ eh, Maxi ska utse sin nya man och eh, de ska Typ tävla om det. Jaha, okej. Okay. Men vissa som också är ju lite själv i huvudet så. Ja, jo det är. <här> <här> eh, Och sen köpte jag eh, General Knox någonting, någonting. Ni får ursäkta folk. Det var länge sedan det hann General Knox och jag spelade lite Oh, pac -Man. Nej, inte General Knox pac utan nu spelar hon Pac-Man. <här> Nej, det går inte att ah. eh, Okej, okay, om vi ska komma tillbaka till verkligheten. Yep, eh, jag spelar lite grann där och eh, jag måste säga, det var svårt. Man möter på en typ Robot Ninja eller något sånt där. Ja, oh, Robot Ninja, det var något nytt. Eh, någonting, <laughs> någonting sånt alltså, och jag dog hela tiden. Hela ja, tiden, okay. Det är inte sådana där spel som eller expansion som kan vara till att det uh, att man ska spela i team med någon annan eller för att göra det lite mer enklare, eller? Eh, eh, Kanske där. Jag har inte någon, men sagt eh, man vet ju om att... Visst, eh, man tar gärna emot utmaningar, ja. men det finns en gräns där man säger att nej, det har inte roligt längre. Okej, okay. nu kanske du ser fram emot att spela tvåan då när man har... Och klart att på normal så får du direkt en valt mode som gör att det blir svårare. Okej, okay, men då avbryter jag säkert det vi. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, jag ser, eh, jag ser faktiskt väldigt fram emot och eh, startar det spelet. Så gör ja. Och sen eh, vad var det med jag skulle säga om det? Ja, vi har fastnat lite i hennes packman spelar Pac nu ja, drar ja. man drar ögonen fortfarande ja, ja, ja, Trots att det är säkerligen Vaknovat, över 30 år igen det, typ det är typ sånt som Mosa och spelar när de Ja, om de ens hade videospel på den tiden Jo, de hade Pong Ja, som sagt, om de hade videospel på den tiden Ja, Pong Ja, det där är väldigt fascinerande spel Ehm Ja, det är om Borderlands. Där vi, eh, det släpptes en annan till eh, vi pratar om expansioner. Ja. Mm. Det en annan expansion till, till ettan där vi någonting med eh, revolution. Den här Claptrap och eh, de, de gör revolution. Jaha. Eller... Alltså, det finns en jätterolig bild. Han har typ eh, Fidel Castro skägg på sig och en och eh, ser <laughs> helt underbart ut gör. det. Men jag aldrig lade ner för jag bytte in spelet. och eh, Vilket man ångrar nu ju. ja Ja, men det är liksom ingenting. För. Men, ja, man väl har sålt det liksom. Och... Yeah. Så att, eh... Jaha, eh... Sen... Ja. Jag har sen Jaha. Just det. Det är som hon sitter och spelar där. Eh, Me beteck heter det konsolen. Jag vet inte om jag sa det innan. Nu hoppar jag lite på podcasten, men som sagt vi är amatörpratare. Yes. Och eh, vi får inte betalt för det här, så ja. If Think you don't of. like it, go back to Russia and take Hitler with you. Yes. Så, med beträckheten av konsolen, eh, jag sökte hitta någonting på nätet om den här. Jag hittar ingenting. De brände dokumenten. <laughs> Inge, ingenting, jag hittade ingenting, så att eh, jag började lyssna kartongen som den kommer i. Börjar kolla överallt efter adress eller någonting. Och eh, allting står på tyska. Jaha. Ja, men det kan vara svårt, ju. <laughs> <laughs> eh, och där fanns det en eh, hemsidadress oh no, oh no. som jag kollade upp. Mm. Och den gick till Danmark. Jaha. tror det var, eller var det Tyskland? Danmark, ja, Danmark Tyskland. Tyskland samma sak. Ja. Eh, så jag e dem och eh, berättade situationen att jag hittade den här min second hand butik och, eh, och vill gärna veta när, vilket år den kom ut var den kommer ifrån och sådana grejer och eh, jag har inte fått svar Detta, är, detta var cirka ja, det var nog två veckor sedan jag e-mailade dem jag har inte fått svar ännu De kanske tror att det är CIA som är ute efter dem alltså, Ja CIA där jag vill Så säkert. jag är med Canceller i, det här har jag i så kommer måla i så conspiracy. Yes. <laughs> <laughs> ja, det är mycket möjligt att företaget finns inte kvar och de kanske inte vill prata högt om eller så Nej, att... <laughs> ja, alltså det, den hemsidan var ju sån här typ de som släpper bara. De tillverkar inte utan de säljer. Ja, kanske de mm. står där och rycker på axlarna liksom, ja, vad ska vi svara på det här nu då? <laughs> <laughs> Precis, eller, bara, eller så. Eller bara ska de som fick läsa e att de blivit anställda långt efter. Vad fan pratar den här personen om egentligen? Ja precis, det kan vara såhär ungdomar som undrar Okej, okay, har vi tillverkat något sånt där? Har vi några på det? Nej, tyvärr inte. De blev då de av någon mm. konstantning. Ja. Så som ligger långt ner i källaren? Yes, nedgrävda, mm. ute i öknen. Mm. Okej, okay, vad spelar du nu? checking Pop, eller? Checking Pop? <laughs> Jag vet fan. Är det något slime för att ta droger råga eller? Vi ska checka på Jag bombade precis med själv. Ja, ah, okej. Okay. Uh, ja. Det var allt jag kunde vi kunde komma på den här gången om ute det har med tilläggar. Uh, uh, det skulle vara i så fall liksom om uh, det finns några bokningar någonting som ni har gjort för blivande månader eller något sånt där. Uh, inte mer men jag redan sagt uh, GTA 5. GTA 5. Okay. GTA 5 och jag ni som kollar och som grejer och jag har följt serien sen GTA 3. Jag kunde vad då det fanns ju långt innan dess eh, Jo jag hade ett liv då. Ja. <laughs> <laughs> eh, och eh, så jag vet skillnaden nu på GTA 5 och GTA 3 så det är inte bara inte bara grafiskt utan alla möjligheter de gjort nu I GTA 5 nu Så spelar det inte som en karaktär Utan spelar som tre karaktärer Mm Från olika bakgrunder En, en som blir rik Genom bankrån Om jag kan min engelska rätt ja. Han blev rån så många banker Han är rik genom det Och eh, eh, Fått fru och så har han fått barn Och så han skulle slå sig ner till Rom Ja då, och äventyret lockar för mycket Han kan inte sitta still Det är egentligen roligt att råda banken För du går ut ja, och kippar gasmattan typ. Ja, typ <här> någonting sånt e, Så har vi en från Gettot ja. e, En afrikan-amerikan e, Jag tycker inte du sa så mycket om honom Utan det är hans ständiga kamp varje dag för överlevnad Ja, okej okay. Och sen då har vi nog Jag kommer tro att bli min favorit En sån riktig redneck En riktig redneck riktig redneck som bor på sån här, eh, Campingplats du vet Med sån här husvagn Ja, jag, inte, <laughs> Så jag där. Till, ja. Dricker Budweiser och eh, Grillar grävling till lunch Ja okej, okay. jag tror det var sån här heller, typ dricker direkt från dunken Eller något sånt där. Ja typ sånt, the moonshine <laughs> alltså, moon <-shine>, ja. <laughs> eh, så att man spelar som någon tre för deras eh, vägar kostas. Jaha. På något sätt. Så att eh, jag, tror de, jag tror de blir kollegor eller någonting. Och eh, man ska ställa till. Ja, helvete som man alltid gör jag GTA. <tryck> jag men det är inga problem med dem tre. <tryck> mm. eh, och nu senaste treden var den här online-funktionen har. Eh, jag kan med... Eh, ni får gärna rätta mig om jag är fel nu, men... Som jag fattar så skulle man kunna jag och två andra, om jag väljer Hillbilling, den där Redneck, ja. så kan de två andra ta de andra karaktärerna och så kan man så att Man kan hjälpa så att råna banker ja. och även där kan du bestämma hur ska vi råna banken. Ska vi smyga in typ på natten? Eller ska vi gå in och skjuta ner allting och sen ta pengarna alltså ja det blev mer med trådlös pengin och sju till allting istället ja precis alltså, alltså det blev typ när man gör det på natten blir det mer en minut eh, kan inte kalla det för brutalt ingåt ja eh, det som man säger brutalt eh, brutalt uttag <laughs> brutalt uttag ja <laughs> <laughs> uh, ja säger jag på minnet rättar väldigt mycket om space nu hände det Space Invaders eller något? Att... Space Invaders, yeah. där står man still på ett ställe och åker fram och tillbaka. Yeah. Okay. Men jag förstår vad du menar. Jag tror att du får man trycka på den här reset-knappen. Yeah, inte... Jag tycker det här är kul. Där är, är första spelet. Yeah. Gått folk nu som inte vet, först är den C det en sida där står ett hundra spel, och sen står det page 1, page 2, page 3 och så vidare, och så vidare. Varje sida finns det tio spel Men eh, tio gånger tio är hundra ju yeah. Så jag är en page elva Där det bara finns ett spel yeah. Så att eh, Det känns lite b. Ja, uh. klart, klart det känns b. Vad är det här? Du är en skalbagge Som målar golven Det ser ut som pacman. Nej, en mus här, okay. Nej, är Okej Det är en skalbagge Det skalbagge, ja Jaha uh -huh. uh -huh. Okej, okay, de juckade på honom. <laughs> jag vet inte, vad ska jag göra? Jag tror du ska måla hela golvet och randet. Ja, det ska du nog göra, ja. Eller vad nu det för något? Jag har du en sån typ boost där? Yes. Han blir sån som finns på alla golvet mm. <laughs> I alla fall, så det har jag bokat- och eh, jag kommer köra en podcast ja. just den dagen den 17 september förhoppningsvis och då ska jag ha en annan gäst här ja. eh, han gillar spel också eh, sjukvård att GTA gillar han så att eh, förhoppningsvis den 17 september så ska jag göra en podcast eh, GTA-special Ja. så det ser jag fram emot och eh, själva. då? Någonting bokat? Oj, om jag bokar något. Nu ska jag se här. Redan nu i augusti så kommer det släppas Final Fantasy XIV eh, till PC. So very tired. So <laughs> very tired. Som jag blivit rekommenderade av mina arbetskollegor ännu en gång. Att du bokar det så kan vi sitta och spela det tillsammans. Kan man köra online tillsammans? Ja. Oh. Så att eh, det är ganska coolt. Final Fantasy eh, typ online eller något sånt där kan vi kalla det för. Eh, så det är bokat och kommer nu i augusti tror jag. Jag eh, är också, heter det, inhandlat eller rättare sagt kallat för bokat eh, Final Fantasy 13. Det finns redan ute men anledningen till varför jag inte får det ännu. Eh, är att jag har lagt in ett annat spel på samma ordning som inte släpps förrän den 30 augusti. Jaha, så du får du vänta tills det släpps ja, innan du precis. får det spel som är redan är ute. Precis, och det andra spel som jag står just nu och står och väntar på är Castlevania Dark Shadows som redan finns på konsol men inte släpps till PC ännu. Vad är det för fel på vad heter det, Castlevania 2? Castlevania 2 <laughs> Vad ska jag börja? <laughs> eh, ja, ni som tar som Angry Video Game Nerd vet nog svaret på det där, yeah. eh, Extremt svårt Det är något svåraste som finns bland <laughs> det ja, Blandesvåraste kanske yeah. oh, no. eh, Vad är det mer för något? Jo, sport är jag också av en kategori ishockey som har stått just nu och väntar i september faktiskt Vi Väntar på NHL 14 som väntar på ett helt år Ja, så det ska bli ganska intressant hur vi det också, och vad är med för något? Jo. Alltså, så ska jag avbryter, men NHL, det som är skillnad på, största skillnad på oss två ja. är att du gillar hockey, jag gillar inte sport alls. <laughs> Och vi inte vet, vad är, kan de göra bättre för varje spel hon gör? men det utspelar sig på samma sak en hockeyrink. Ja, det går faktiskt att göra. Alltså, det, det, det är ungefär som vi hade i den diskussionen med en annan eh, hockeyfantasium som jag brukar snacka med. Det är det att de säger att det, det de förbättrar är den nya versionen. Det försämrar de. Det som var bra eh, i den tidiga versionen och dåligt så har de förbättrat till nästa version, men försämrat det som var bra. Så de försämrat det som var bra och förbättrar det som var dåligt för varje ja. nytt spel de släpper? P precis, och då kan de hålla på så och jonglera liksom där fram och tillbaka. De har sådana ojämna mm. vågen hela tiden. Okej. Okay. Så att, det, det är väl så att den största skillnaden då. Mm. Vilka är det som gör NHL förresten? EA Sports. Det är EA Sports? Jajamensan. Det är inte de som släpper då? Utan det är e heter de som gör, ja, som gör e spelet Ja det är e-sports som gör dem faktiskt Okej okay. eh, Vad är de för något? Jo, Nej, västligen vet jag inte datorn på det här Men South Park, The Stick of Truth Ja just det ja. Men just det, jag har stopp. <laughs> <laughs> yes, det är bokat Nu är tyvärr vet jag inte när det kommer Nej, men det är som kartan säger där: Kommer och holiday? Another holiday where you know how games are. <laughs> ja, precis. I alla fall någonting ser fram emot någon gång i alla fall. Ja. Så att, sedan vet jag faktiskt inte, det ska också eventuellt kanske inhandlas Elder Scrolls Anthology. Den hela katalogen som Bethesda kommer att släppa nu. Allting från början, allting började till det sista spelet. Vilket börjar med? Den börjar med Arena. Arena. Arena som kom, jag tror det var 94-95 någonting till PC. 94-95, okej. Okay. Så att det får man liksom hela katalogen. För en ganska hyfsad summa, liksom 549 kronor, så får du allting från början till det sista. 549 är ja, ja, alltså. för hur många spel då? Det är sex spel. För sex spel? Inklusive eh, expansionerna. Det är taget även. Det. det är taget. Alltså ja. inte för min del men det är taget. <laughs> ja, är som det, jag... det, det är som du, du ska nämna så här, liksom, att det kommer att släppas på PC i första hand, liksom. sen vet jag inte hur det blir med konsolen. Jag kan inte svara på det. <laughs> men, men... Mig, det kan inte jag svara på nu. <laughs> <laughs> det gör det, det jag inte i kommentet. <laughs> <Ja, precis. laughs> För jag det var den 10 september kommer det släppas i alla fall och man kan boka det på de flesta sidorna redan nu. Alltså det ses här i Sverige med? Det kommer släppas här i Sverige också ja. Okej okay, jag tänker om det är något specialt man får beställa från Betesta själva? Nej det får man inte göra liksom. Det finns ett spelaffärer här i Sverige som tar in. Och kommer faktiskt ta in det det på samma datum som Betesta kommer släppa det. Okej. Okay. Nej men det låter schysst. Ja. Absolut eh, Vad är det mer? Funderingar på att boka Diablo 3 till konsol eh, Jag blev starkt rekommenderad Jag ville först köpa det till PC Men eh, jag fick eh, du, Rekommendation att inte Köpa det till PC Jag vet inte, riktigt, jag vet inte riktigt varför Men det berodde nog faktiskt på Att man, man liksom var tvungen att vara uppkopplad Ständigt online liksom, För att du inte ska gå miste om någonting Eller bli försämrad Uh, okay. något, något sånt där liksom. Därför blir det starkt rekommenderad att köpa det hellre till konsol när det släpps. Oh, ja, kan se någonting för dig. Hypersports. Det ser ut som eh, någon redneck med mustasch och ska. Det ser ut som en väldigt... En så här ledduver. Okej, okay, uh. uh, Ja, just det. Uh, uh, Älskling. Okej, jag, okay, jag tänker att man ska använda pistolen, ljuspistolen. Och eh, jag har kollat upp till att eh, du går inte att använda ljus, dåtidens ljuspistoler på dagens tv-apparater. Okej. Okay. Eh, ja. Eh, men du kan gärna prova. Den ligger där borta i kartongen. Tror jag Jag tror man ska göra det. För... Mm. Okej. Okay. <clears throat> så att det är dung för man ser fram emot det här året så att det här året kommer att vara ganska... Så då Ja. Det är spelbart då. Är spelbart då. Mm. Vi mm. eh, kan ta ett snabbt och också med har jag funderar på nya konsolen. Jag är verkligen sugen på eh, Xbox One faktiskt. Eh, men samtidigt är liksom det att det är så himla dumt. Eh, det är att man måste liksom ha den här sensorn som inkopplad till för annars kommer det inte fungera. När connect Ja, connect den här ja, som, Annars kommer det inte fungera. Mm. Funktionerar? Nej, ja, jag har sagt det dagens mm. så att det funkar inte i dagens TV-apparater. Det måste liksom vara inne in vid stämplaffan. Skulle du inte röra alla de här menyn och all gud? Mm. Mm. Äh, ja. alltså, kall, Kalla mig Nogel, sådana grej, men jag är lite orolig att det ska vara knäckt igång hela tiden. Ja. Vem vet om de står och filmar det? Alltså att det låter arkiv växa och på Xbox-spelare. Ja, det vet man. Det kanske blir sådana undersökningar. Okej, nu ska vi se vad ditt blod ligger. Jag hoppas samma ställe hela tiden. Man tänker om du står naken och de sätter kameran på ska kolla vad han gör. Ja, Jesus Christ! Nu det. Ta den av, ta den av, ta av! Så att. En Xbox One. Xbox One eventuellt. Eh, men alternativen är ju också PS4. På grund av de ger alternativen till att du kan köpa till Connecten. Vem köper den? Själv, nu är det nya konsolerna så. Ingenting är jag sugen på nu. Okay. Absolut inte. För jag tror jag bloggade om det. Jag tror att jag är inte redo att eh, det är så många spel kvar till de här konsolerna. Som man inte spelat som än har spelat ännu. Än, alltså, det, plus det, det har gått väldigt fort. Jag tycker det har gått väldigt fort. så alltså många säger att ja, det har tagit jättelång tid innan de här nya konsolerna. Ja, Nej det tycker jag inte. Med tanke, inte... tanke på att Xbox 360 släpptes 2004-2005 så är det ju åtta år sedan det släpptes. Så är det åtta år sedan? Är åtta år sedan. Ja okej okay, det är jag som ligger lite efter då <laughs> kanske Åtta yeah. år sedan Men, äh, ja, men ändå, ändå se Vad um, typ av spel De lyckas pumpa ut nu alltså ja, det, Som det, pressar det, konsolerna ja, till yt yttersta Ja det är ju nu de, egentligen de bästa spelen kommer? Det är nu de sista ja, ut, ja. Vilket, gör, vilket gör faktiskt att Man borde faktiskt vänta med Xbox One liksom och se liksom eh, först prismässigt mäss liksom, om de ger alternativen att nej det behöver inte ha någon knäcktur till eller något sånt där eller, och eller, mm. spelutbudet brukar vara sist där i början eh, Ja spelet. precis så där brukar jag. Jag, jag har inte sett någonting som jag inte ser av Har du sett någonting? Ja, jag har sett något enstaka spel liksom. ett tror jag Okej, okay. Har du sett något spel till Xbox One eller sånt som Nej. nej, du håller det till ditt Wii. Ja. Gör det. <laughs> ja. Så att, det, nej det blir alltså, eventuellt liksom om det var någonting man var sugen på så var det P Xbox One. Men det är som sagt, spelet får igen, bli lite bättre. Ja, jag tänker ju vänta tills eh, ja som du säger, nu släpps ett spel jag är intresserad av. Mm. Då kommer du köpa konsolen så först. Att jag kan köpa en konsol och bara och stå och samla damm. Nej, absolut inte. Äh, men äh, jag däremot med äh, sitta på en PS4. Jaha. Äh, Xbox, äh, Microsoft med sin nya Xbox One kommer att äh, Xbox One att allting ska vara i en enda burk. Du ja. ska kolla på tv genom den du ska kolla på film genom den du ska allting. Här, istället för att ha många apparater så ska du ha, bara ha denna. Ja. Uh, och uh, för mig blir då, uh, ja, men det är så, uh, fokusen så utspred på många saker. Mm. Och då det att du kommer tappa mycket fokus på spel. Ja, det... uh, med Medan Playstation sa det att nej, vi kommer bara hålla på med spel. Ja, det är... Det är dock, då blir det lite mer synlig på PS4. Det är ungefär som Microsoft håller på att göra typ en ny mediecentralen och sånt där, typ som ska göra det ja. enklare eller rätt sagt, enklare inom citaten där eller inom parentes. Liksom, det vet jag inte riktigt hur det ska bli enklare. Liksom. Och ehm. det är att det är också här trycket om liksom, att man ska använda sin röst för att aktivera det. Ja, det är röstaktivation. Ja, då kan man tänka, liksom man kommer hem en fredag kväll med polen, liksom, man är berusad, liksom. på fox hey liksom, så kommer jag höra en röst, Voices denied. Och så försöker man Ja. De bara, sorry, denied. Access denied. Ja, access denied. Då man, så och man tredje gången, så visar att, nej, Xboxen låser sig. Ja, vi kastar ut den i en rutan ja, du är tvungen att ringa det här numret fakt äh, heter det? Aktivera den. Har du den en puckkod? Har den en <laughs> Nej, den har slängt Då kan du för att få köpa en ny. Ja, precis. Äh, visst, är det bra om det hade varit så om nu skulle, skulle skära den. Men, men som säger, hem, kom hem med en en fredag eller söndag kväll. För de vill gärna kolla in i nya apparatet. Men nu har druckit för mycket och så är det som säger där man sluddrar någonting. Ja, och sen... Fått igång det. Ja, det, ja, det, mm. ja som sagt, det, det, det kan vara skrämmande med ny teknologi och mm. så. Alltså, mm. alltså, jag kollar på den inför, inför E3-mässan, ja. Xbox Live-sände, direkt sände. Ja. För den nya konsolen, jag bloggade om den också. Jag tror det är så inom samma att jag är inte är redo. Ja. Och det var där, jag, tycker, jag tycker det var så fjantigt rent, att du ska bläddra med menyn med händerna står här. Alltså, vad, vad, jag förstår, vad är det för fel på handkontrollen? Funkar inte den helt ja, det, plötsligt? Det, det, det var nog kontaktligt mycket på det här CSI tror jag. Ja det, ja det är typ så, CSI är sån hyper-hyperteknologi alltså, det är en konsol. Ja det kommer snart bli, det kommer snart bli så liksom att med, gifta människor liksom, då kommer stå och vifta med händerna i tomma intet liksom, nu rör jag vid dig njut av det <laughs> <laughs> typ, mm. något där det kanske blir så att eh, du kan ha sex genom Xbox genom att stå och vifta där. du kan väl köpa en varsin älskling då för du stå och vifta i luften <laughs> ja precis, yeah, you like this, baby. ja yes. <laughs> ah, det här är Ja aha här <laughs> är eh, nej alltså skulle jag, även om jag skulle jag kan säga nej, jag tänker aldrig skaffa Jag ska, jag ska inte säga så. Utan kommer jag skaffa igen så kommer jag stå med och vifta med händerna. Så att jag är, är old-time gamer och då kommer jag hålla mig till handkontroll. Ja, det är, heter det. det är som sagt, det är det som talar mot Xboxen för mig i alla fall. Visst länge jag har varit Xbox-samlaren och sen. Första. Det var en konsol. Det, var, det är ingen, <skratt> ingen konsol längre. <skratt> nej, det, det är något annat nu. Stå och vifta med händerna. Det är en fotpall. <skratt> ja, men det är liksom en stor skanner idag. Liksom. Det är att scanna dig i ditt blodtryck. Det står att där där, där, där Vad allt sånt där, liksom. Ja, men det låter lite creep. Jag tycker det låter creepy. <skratt> det är liksom, det jag varför jag ska varför ska de tala om det alltså? det alltså? Ja. Vi ska leva hälsosammare. Vill du leva hälsosammare? Skaffa inte en konsol. Nej, precis. Det är bland det första, liksom sådana knocksvansna grejer, liksom att den känner av att du har höjt blodtrycket. Och man, ju? jo, man får panik, springa upp till doktorn, står pumpa, liksom där ute när mm. grejen runt armen på en, liksom att. Nej, det är helt okej. Okay. Vem har sagt det? Min Xbox. Xbox. <laughs> Okay. Ja, det är det blir nog jättekul uppe. Läkarna bör förbannade xbox ägare ja, Sen kan man liksom läsa löpsedlarna. Din Xbox kommer att bli din nya läkare. Ja, precis. Okej, okay, men visst, lägen kommer inte bli så. Den kommer inte ge dig några recept. Ja, det är nog bra med det. Men Xbox One blir du på i så fall. I så fall. Jag är en PS4. Det är, så ett, jag ser, är det som jag tror det kommer bli liksom, att eh, det kommer vara mycket touch hit och dit som liksom, mm. kommer inte köpa en Xbox ja. utan eh, det är liksom spelutbudet liksom, som kommer vara väldigt stort avgörande vilken konsol jag köper ja. eh, Vi har upp till en konsol mm. Nintendo Wii U Är någonting för locka. Nej, jag förstår att jag faktiskt inte på det det, den här nya kontrollen som du ska vara med det, det känns väldigt konstigt bara ja, den, är, den är väldigt stor om man, ja den är väldigt stor och otimplig och sen mm. om man spelar fem stycken till exempel då kan ju fyra se på tv-skärmen och en se på den här kontrollen det är nästan mobbning <laughs> det, det går till på tv-skärmen där, där ja, liksom. den har ju i sig ett företräde för de ser ju inte hur den... Ja, det beror ju på mm. vad det är för spel, men ja, jag kan inte det. riktigt... Så. Nej, alltså jag... Man har stått på den här mediamarket och sökt testa den här demuxen mm. på jag får fått igång spelet. Nej, men det är ju... jag, jag har fått igång spelet. Jag står där och trycker på alla jävla knappar och fan vet. Att jag har testat att vifta med händerna. <laughs> Nej, det alltså, jag ringer, jag kanske vara en kamera på den här jävla grejen. och står och viftar med händerna. Du kanske har funnit upp den här grejen och så. Jag ska gärna av dig. Om jag skulle skaffa en Wii U, vilket är väldigt tveksamt. Väldigt tveksamt. Och det är faktiskt för Lego City. Mm -hmm. Om du tänkte GTA i Lego-värld. Ja. Öppen värld oh. är med Lego-gruppen man spelar polis. Man... Ja, men så har vi just det där, liksom en helt ny konsol för ett spel. Ja, det är liksom. Nej. Jag vet inte, de ger kontrakt med antingen Microsoft eller Sony de släppte till det också. Ja, det är bara en tidsfråga tanke på att Wii U såldes väldigt dåligt faktiskt. För... Ja, men det är så konstigt att till såldes ståret för... Du släppte släppt några spel. Nej, det såg inte. Och sedan eh, har det inte riktigt levt upp det där ryktet heller. Det var, inga, det var inte så himla mycket bättre än Wii egentligen. Mm. Och så var det väl det att människor liksom fick den där liksom kontrollen. Liksom, eh, speciellt att man går in i sniper-mode. Att man använder liksom den kontroll som är sikte. Mm. För att kunna skjuta. Liksom. Men, men du som vill göra det. det är det någon som köpte den. <gör> <gör> alltså, nej, alltså jag, <gör> jag förstår vad du menar. Så håll upp skärmen framför tv:n för att snipa. Ja. Nu ska jag med någon, så står man och håller upp den här tavlan. Så är jag här, stå still. Jag behöver börja jobbet med mina armar. Jag behöver trött. i armarna, stå still med dig. Jag tycker det verkar vara så typiskt Nintendo att de fokuserar mer på teknik. Teknik istället för spel. Och jag säger faktiskt som en kompis sa en gång en smart grej att... Det är inte konsolen som gör spelet, det är spel som gör konsolen. Ja. Alltså du kan göra världens bästa konsol men det, det betyder ingenting om inte spelen är bra. Nej, precis. Och det kan bli dagens visa ord. Dagens visa ord. <laughs> Ja, det är visdoms, ord. visdoms ord, tack. Vi ska se här, oj. Eh, nej, att jag kunde komma på för denna gången om jag lägga till någonting typ. nej, älskar, det blir som sagt det är mycket spel om se du ser fram emot det här året det här är ett bra spel år. det har blivit väldigt bra spel i ska man även kanske uppdatera om det har blivit en ny konsol köp kanske det menar jag Ja, eh, vad tyckte du om Mevetech Ja, det var väl lite nostalgi eftersom alla spel är... Eh, typ. Väldigt kass grafik och eh, programmeringen är som den här... Åtta bits. Precis. Men du, du... Eh, det var väl inget rätt. Det ledduvskytta var väl det roligaste. Annars uh -huh. eh, vissa saker kunde man inte ens om man hade gjort ett fel så kunde man inte gå tillbaka och ändra det och då var man fast. Ah, okay. Vilket... Eh... Gick igenom alla 101 spel då? Nej men jag, jag gick säkert igenom en 30 stycken Oj Ja jag såg att du bytte Då då man märkte att Nej det här var inte alltså alls det bytte ganska snabbt Precis mm. Men det var väl inte det Får inte det bästa betyget för mig Det var det inte eh, Vi har ett betygssystem här så den får Två bajskåvar Två bajskåvar Det betyder ingenting Precis Uh, nej, detta, uh, inget mer. Så säger du, du nu eller vad är det man säger man berättar sig? Har säger så säger du nu eller för er helt hålla tyst? <här> <här> <här> nej, ingenting att tillägga In, Ingenting att tillägga nej. inte för denna gången. Inte för denna gången. Är ser <här> något nu? Någonting? Nej, det, det är bra. Nej, nej men du tackar vi för oss denna gången och e-poster eh, gärna och eh, skicka gärna pengar också. <laughs> till handkontrollblogg at gmail.com det är handkontrollblogg at gmail.com och eh, ja ha så bra ute och eh, krama varandra ute i spelvärlden hej hej hej presenteras av Stefans F1-knapp.